Inna alhamda lillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina man yahdihi allah falamudillelah wa man yudlil falahadiyelah wa ashhedu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lah wa ashhedu anna muhammad abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd واستمر في التلخيص من ليبر شرح السنه امام بربهارد رحمه الله يمته ب 167 كوفاه اوتوري رحمه الله فمن اقر بما في هذا الكتاب وامن به واتخذه اماما ولم يسك في حرف منه ولم يدحد حرفا منه فهو صاحب سنه وجماعه كامل قد كملت فيه السنه Këtë kush e pranon këtë që është shkruar në këtë liber I beson kësaj dhe e ka si udhë heqës Nuk dyshon në asë një shkrujnë prej saj Dhe nuk mahon, nuk mahon në asë një shkrujnë prej saj Aja është pasu e se sunetit dhe gjematit Dhe është i plodët, më thënë, pasimin e sunetit Këtë kemu letëfi i sunet, më thënë, te kaj është plëtsu sunetit Pastaj një pikënjues e thot, "Umen jahada harfan mimma fi hadha alkitab aw shakka fihi aw waqaf, fa huwa sahibu hawa." Ve kus mohon ndonjë skronjpe prej asaj që është në këtë libër ose dyshon në të apo ri indifferent inferior, indifferent, tani. Ai asht pasuesi endjeve, Epidotet. ومن جحد اوسك في حرف من القران او في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يكون دسون ان يشرون بره القران او ان ديشكا بر ايسا شيء استنسمتوا برت ديرغوريت الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا اي تثوت اتقوهرت مع الله سموس بسيمتار سي پرمنشتروس Do të fëtë tëqillaha wa hëdhar Wa të aahat imanek Pra, ruhu prej zëmrimit Allahut Dhe ki kujdes Risikoje e vazhdimisht imanin tëndë Pra, në këto të pika atë që ka thonë Lidhja me Quranin dhe sunetin Ajo është vërtejtë, nuk ka dyshim Nëse dikush të dyshon në një shkrojnë të Quranit Ajo është mos besimtarë edhe nëse dyshon në fjallët që i ka thonë për nga meri sallallahu ane sallim, për të cilat ashtë i bindur se ashtë sahi dëthot për nga meri sallallahu ane sallam. Për si ka për muslimanve që kundrështohen në disa hadithë, disa thonë se është sahi, disa thonë se nuk është sahi, edhe nuk e pranojnë. Pra duhet të kjetë parasysh kjo, nëse dikush këtështë, e kupton edhe bindet se është një fjalë prej pengamerit sallallahu aleyhi më sellem edhe prape mohon atëhera e është mëzbesimtar por në qovë se është i bindur se hadithi është i dobt transmitimi nuk është i sakt etyra, etyra atëherë kjo nuk nuk quhet mohim i sonetit por si pas regullave të shkencës hadithit edhe këtu e përserisim shumë herët regull që i ka thënë Ebu Bekër e Siddiq radhjallahu anhu kur i ka thënë në lidhe me Israën dhe mirajin ka thënë nëse e ka thënë pengamër i sallallahu a.s. athera janë është të vërtejtë pra nda i menhegjë i ahëllisunetit është në këtë mënyrë si menhegjë e Bu Bekërit radhjallahu anhu pra në qëfëse vërte tonë Se hadithi është i sakt, atëhera janë është, ajo është të vërthejt absolute, pa dyshim. Por, në qofë se si pasë regullave të sakta, të pranuar atë djetartë në lidhe me vlerësimin e hadithit, diska nuk është i sakt, më thënë kjo, nuk lëgaritë, pra ti e më honë se këtë fjallë e ka thonë për nga meri sërallahu nësëm, jo, se e më honë fjallën e për nga meri sërallahu aleyhi vasallem. Kjo çka ka të bënja me Kur'anin dhe Sunetin. Për Kur'anin dihet, ë pra, vërtetimi i transmetimit të Kur'anit për atë nuk ka dyshim, pasi Kur'ani është transmetuar nga mijra e qindra mijra, miliona njerëz në secilën gjenerat, edhe aty nuk ka asnjë dallim më të vogël mes dy transmetimeve për këtyre milionave nuk eksisto në asë një dadhim, edhe nuk ka dyshim se libri Allahut në ka arrit ashtu si e ka zbrit Allahut, pasi Allahut e ka garantu, inna nëhnu nëzëll në dhikra vë inna lëhu lë hafidhun, të më than, ka than, e, ne kemi zbrit Kuranin dhe ne e ruajnë atë. Gjithashtu edhe suneti është i ruajtur, nuk ka humbur, për duhet kuptohet se ë ndissa hadithe ka kundërshtim me mes dietarëve të sunetit, a është hadithi sahi ose jo? Ja. Kurse jashtë Kur'anit dhe sunetit, asnjë libër nuk është i pagabueshëm, edhe nuk është obligim që të pasohet çdo gjë. ë Kët çe e ka thën autori rahimahullahu, e ka thën pasi ai është i bindur se çdo gjë që ka shkruar në kët libër ashtë të e martë prej kuranit edhe prej sunetit. Se e kuptojmë në gjatë kretë këti librit kër e ledzojmë, shohim saj e refuzon bidatet edhe përgjigjet bidateve duke u mundu të asilja atë që është e sëqeruar në kuran dhe në sunet. Dhe nga kjo piknisje e ka thanë këtë fjalë, për ne kemi hasë gjithashtu gjatë këti libri, kemi vërejt, saka disa vende ku ka përdor hadithe dogta, vende të rradha, pika të rradha, ku ka përdorur ndonjë hadith dogt, ose edhe pa hadith dogt, do të thonë ka diçka në një kuptim të gabueshëm ekstra me radhë, kjo është e domosdoshme te secili njeri, nuk ka mundësi një njeri të jetë i pa gabueshëm përveç pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, të cilin e ka mbrojtë Allahu i lartësuam asë njëri pasë për nga mirët sallallahu vallion sallem nuk është pëllotësisht i pagabueshëm, për kundra zi të se cili njëri ndodhin gabimet shumëta që ka thonë për nga mirët sallallahu vallion sallem kullu ben i edhe me khatpa pra se cili birë i edemit në është gabimtari madhë që ka bon shumë ajo nuk ka dyshim pra ndaj të për cilët dikush në gabim, të ndyqet dikush nga bimë, kjo s'ka dyshim se është nuk ka lidhje me sënetin, do më thanë që fse cakthon në një person kus do qovë taj, që ta pasosh në zdo gjërë që thotaj, pa nërë parasyshën është në pajtim me kuronin sënetin, apo nuk është, atëherë, do më thanë, kjo njeri nuk është pasu e si sënetit, është pasu e si personit. Prandaj, djetartë e më dhejmë, djetartë e më hershëm, kanë thanë, për Ma dhe është transmitu prej të gjithë imamave të katër medhejbëve, fjallë me kuptim të njajshëm, që kanë thonë nëse fjalla ime vjen këndrësim me hadithin atëherë, për plasën i fjallën ti me për muri, ose kanë thonë, kur të vërtetohet një hadith së sahi, ajo është medhejbë i im. Më thonë, Pra nuk ka mund me dheb dhecant me vet veten Për po normalisht në të ko për para se të të bojnë gjitha hadithet Ka pasë dhe të djetartëm dhej që Ndisa hadithet kanë dyshu dhe të hadithet kanë qenë sahiha Ndisa i kanë pranu kursen dhe litet ato kanë qenë daife Të dopta Me gjithse kjo kuptohet të djetartëm dhej Të imon të dituris dhe islamit jo janë të ralla. Nuk, domethënë nuk mundet të më çojnë imam, mu chu imam dikus ku sumica me mendimeve i ka gabim. Imam asaj që dihet rruga e tij në sunet edhe sumica rrugës së tij është e saktë dhe patjetër se ka aty këtu donjë gabim. Prandaj ka thënë Imam Safiu rahimahullah Nuk ka mundësi që librat e mi mështë të kenë gabime. Pa tjetër të më thanë që të ndodhë dhe diçka, që është në kundrështim me sunetin. Edhe kemi tregu edhe shumë herë, edhe djetartë vete kanë prangë, ka thonë dikush që nëse ledzoj librin tim shtavet herë, do të gjej, se cilën herë do të gjej gabime, ata vetë. Edhe ka djetartë tjerë të mëdhej që i kanë gjejt djetarëve të mëdhej në gabime, ku e kanë kundrështu sunetin, ose ku kanë kundrështu i gjma e kështu me radhë. Pra ndaj, asë një njëri nuk e ka fjallën, dë thotë, pëshore të vërtetës. Pëshore të vërtetës është kurani dhe suneti. Edhe, se cila fjallë që është në pajtim me kurani dhe sunetin, është e pranuar. Siç ka thëni me Malik i bërën nës, rahimehullah, Kullën ju këdhë min kaulihi wa jurad Dhe më thënë prej si cilit Ka disa fjallë që i meren Dhe disa që i refuzohen Illa sahibu hadhe l'kabr Përveç e, i varosurin këtë var Dukë e bëshejnë për varin e penga merit sallallahu aleyhi vësallem Dhe më thënë vetëm fjalla e penga merit sallallahu aleyhi vësallem Ashtë që meret pa për jashtim Kurse fjalla kujdo që of tjetër Dhe qka prej asaj pranohet, do të thonë ajo që është në pajtim me të vërtetën, me Kur'anin dhe Sunetin, kurse ajo që ka kundërshtim refuzohet. Dhe pa marr parasysh kush është kë, Berbehari, Imam Ahmed ibn Hanbal ose diku tjetër prej hersmeve të avancueme, prej sahabeve, pa marr parasysh, do të thonë ne nuk e kemi obligim ta pasojmë gabimin e askujt. Vështimisht duhet ta mësojmë të vërtetën edhe të ndjekim ata. Pra ndaj, të thome dhe njëher, qëlimi i imam Bërbëharit, rahim e Allah, është kjo pasi, është mundu të sëqaroj e sënetin për të sëqaru devimin e bitatëgjive, për të rrujtë prej tyre. Edhe, pra ndaj, thot, ka për qëlim, dhe më thonë, pasimin e sënetit, për kjo shprejhje nuk është në regull, dhe më thonë që të vendose librin e ti në këtë Për jë destaj. <coughs> Pastaj në vazhdim për 169, thotë, wa min e sënë, Allah të të iha aqadan ala ma'asijet Allah. Prej sunetit, është gjithashtu, që asë kujtë të mos i bindesh për mëkat ndaj Allahut. Wëla uli lëkhair, asë njerëzëvët njer mirë, wëla lëkhalkë gjemiën, asë Asë këndë prej i kri, ose asë në qëfëse në një anë janë gjithë njerëzimi. Vëla ta ata li besherin fi maësjet illa, edhe nuk ka bindje ndaj njeriut, në mëkatë ndaj Allahut. Vëla tu hibë alejhi ahadan, edhe dhe më thënë asë -as njeri nuk duhet të duesh më shumë se dë vërtetën ose më shumë se Allahun subhanahu wa ta'ala wakrah dhalike kullehu lillahi të baraka wa ta'ala edhe duhet taurresh këtë dhe më thënë gabimin ose bindjen dhe i dikujtë në mëkat taurresh për hirtha Allahut të lartësuar kjo fjallë nuk ka dyshim se buron prej sunetit pasi thot prej sunetit është kjo nuk ka dyshim kjo është prej fjallës për nga merit sallallahu aleyhi më sellem në hadithin njohur ku sot la tëa të limaxluqin në mësyet e xhaliq. Domethën nuk ka bindje ndaj krijesës në mëkat ndaj krijuesit. Domethën pa mar parasysh çila krijesë për ai banorëve tokës ose qiellit urdhron për diçka që ka kundërshtuar Allahu subhanahu wa taala. ë për domethën nëse urdhron diçka që ka ndalu Allahu subhanahu wa taala atëherë nuk ka bindje dhe i kryesës pa marë parasysh kush është. Ditska që është mëkat, dhe më thanë, nuk lejojët asesit dhe më thanë, të bëhet bindje në atë urdhërë. Pa marë parasysh se a urdhëron dhe një njëri keq, mëkatar, në njëri mirë, që është i devotësëm, ose është djetar, ose është brijes, kush dhe qovët, më thanë, apo prindrit, nëse urdhrojnë për mëkat nuk ka bindjë ndaj tjyre me gjithse Allah subhanahu wa ta'ala ka urdhru bindjë ndaj djetarve dhe pustetarve ka than ja ju halle dhina amanu ati ullaha wa ati ull rasul wa ullil amri minkum më thana ju që keni besu bindjë një Allahut bindjë një të dërguarit sallallahu alaihi wa sallam dhe ullil amr hynë ati djetarët dhe pustetartë. është në spjegimin e këti ajeti, kanë përmenë djetarët një qështje interesante në mënyrën e shprejhjes urdhërit. Allahu ka urdhëru përbindjën dhe Allahut, ka thënë, eti ullah, bindjën i Allahut, wa eti ull rasul, edhe bindjën i të dërguarit, pas të e thotë, wa ullil emr, dhe Pustetarve. Thot, nuk i ka vecu në bindje, u e ti u u lil emrë. Bindje në i pustetarve. Po, bindje në dajtyre, pustetarve dhe djetarve, bindje në dajtyre e ka fut brenda bindjes në daj Allahut dhe të dërguarit. Kjo është, të më thënë, kjo është qërojët në shumë hadithë, mirë po edhe vetë, fjala Allahut të lartësuar, dhe të është qartë që tjepë të kuptosh këta, dhe më thënë bindjen ndaj Allahut dhe bindjen ndaj penga meri cëllë Allahut në sëllim, i ka përmen të pavarura, kurse bindjen ndaj pustetarve është brenda bindjes ndaj Allahut dhe penga meri cëllë Allahut në sëllim. Prandaj nëse djetari e sëqaronë kuronin dhe sunetin, e shpjegonë me shpjegim të saktë, atëherë nuk ka dushim se a jashtë duhet në thënë që njerëzit t'i bindën, shpjegimit djetarit, që ashtë i njohër me sunet edhe me diturij, kure së qaron, kuronin dhe sunetin. Por në qëfë se gabon edhe bëndë një kundrështim, atëherë nuk ka bindje ndaj kriesës në mëkat ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Madea sistem mas prindrit janë prindrit janë njerëzit ndaj të cilëve njeriu e ka obligimin më të madh për bindje. Thot bindja ndaj prindve është më ma e madhja prej të gjithë njerëzve. Por ajo nuk vjen përpara Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe për prindrit ku dihet se Allahu i ka përmend më njëherë pas adhurimit ndaj Allahut, ka përmend bindjen ndaj prindve. Edhe urdhrat për ta janë të mëdha kërcënimi perat që i kundërshton prit as gjithashtu i madh. Por kafan Allahu wa injahadaka ala an tusrikabi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Do thonë se ata të luftojnë që ti të bësh shirk mua, diçka për të cilën s'ke detyri, atëherë mos iu bind atyre. Wasahib huma fi dunya ma'rufa. Kurse në dunia, dëmë thënë, silu me të mirë, me ata, o të të bië, se bile më në e në bejlej, edhe ndi që rrugën e atyre që këthehen të kun. E, ka ndodhë një rast në kone sahabeve, në kone pengamerit sëllallahu anësëm, dëmë thënë, pengamerit sëllallahu anësëm, ka dërgu një ekspeditë, në, domethënë një grup të sahabeve, edhe atyre u ka caktuar një prijes. Edhe u ka sahabët e kanë ditë se sa obligimi më madh është bindja ndaj prisit, ndaj pushtetarit. Edhat që e ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për gjatë rrugës ai prisi komandant i ekspeditës, as zemru diçka me njerëzit e tij dhe ka urdhru që të mbledhin dru edhe të ndezhin zjarë edhe i ka thonë hidhuni në zjarë edhe ata kanë thonë du më thonë kuptohet që nuk, kan, nuk, nuk e kanë pranun këtë urdhër edhe atëhera i, i ka përkujtu se për nga meri së rallonë se mi ka urdhru që të mbindim një mu e kësë të merad mas një kohë i ka kalu zemrimi edhe nuk ka ndodh as gjemë lidi me ketë kur ankthit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ë është interesant se sahabët i kanë thënë ne i kemi besuar të dërguarit të Allahut duke u frikësuar prej zjarrit, do të thonë pasi dom të ruhemi prej xhehenemit, edhe nuk dom, do të thonë që të hidhemi zjarr duke qenë besimtar. Kur i kanë treguar pejgamberit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka thënë nëse kishin hi në zjarë nuk dhe të kishin dal as njëherë, dhe ka than e taa filma arruf, dhe më thënë bindja ashtë në punt mira dhe më thënë vetëm në atë që është e lejuar, kurca e e që është e ndaluar nuk ka bindja ndaj askujt, edhe si gjështë në hadithin tjetër që e përmendëm maheret e, dhe tëtë pra argumentet prej kuranit dhe sunetit janë Qartat, më thënë, urdhrojnë për bindje ndaj prindve, bindje ndaj pustetarit, bindje ndaj dietarve, bindja gruas ndaj burrit, et tjera, et tjera. Mirë po, të gjitha ato janë vetëm për deri sa aji që urdhron, urdhron për diska që është punë mirë ose që është lejuar. Momentin kër urdhron diska që ka ndalu Allahu dhe për nga meri sallallahu anem sëllem atëherë, E, nuk ka bindje ndaj askujt. Prandaj nëse sheh një mëkat që e bën dikush, pa marr parasysh parap kusht, atë duhet ta pengosh mëkatin. Me dor, nëse Allahu ka dhënë pushtet, do thënë ata që kanë pushtet, ose kanë autoritet te njerzit, edhe mund me me bën ndalimin me dorë ose ndryshimin e të keqes me dorë, atëherë kanë obligim të bëjnë me dorë, me forëcë. Në qohë se jo, atëherë me gojë, me fjalë, edhe nëse nuk ka mundësi edhe me fjalë, atëherë të pakëtën me zemër. Për ndryshë, në qohë se nuk e mëhon edhe me zemër, të keqen, atëherë të regonë se në atë zemër nuk ka iman. Ka thonë për me nga meri sallallahu aleyhi vësillem, Ma min nëbijin Ba'athehu Allahu fi ummetin qabli Illa kane lehu Min ummeti hi havarijyuna Wa ashab Se cilin profet që ka dërgu Allahu në një popull Para meje Aj ka pas përkrahas Edhe shok Ja'khodhuna bi sunneti hi Wa jaqtëduna bi emrihi Të cilët e kanë ndjek sunetin e ti Rrugën e ti Dhe janë u dhëzu si pas Urdrave të ti Pas taj thot, thumë me inneha të khlufu min ba'dihim khuluf Edhe pas tyre, pas tyre sahabëve, havarijunve të se cilit më nga merë Vinë generata tjera Je kulune ma la je faalune Wa je faalune ma la ju umërun Dëmë thonë të, thon, të cilët thonë atë që nuk e veprojnë Edhe veprojnë atë që nuk urdhrohen <coughs> Pas thot, fëmën gjahedëhëm bjedi hi fëhue mu'min Kus i luftonë ata me dorë Aja është besimtarë ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و كسي لفتن م جوج م فيال اي نس بسيمتار ومن جاهد جاهدهم بقلبه فهو مؤمن كسي لفتن م زمر اي نس بسيمتار وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل كسي باس كساي مثلا نو ايمان اسني كوكر اسني غريمص ا دثات Mohimi edhe pengimi i mëkateve Nuk ka dyshim se është obligim Për se cilin si pas mundësis që e ka Edhe si pas regulave Dëmë thënë që mështë bjere a i mohimi Mështë bjere një të keqë e më të madhe se a jo e kështë me rad Dë thëtë këtë se cilin e ka obligim Por nëse, nëse nuk ka mundësi As me goj, as me dor, atëherë pak të ndu e ta urreje me zemër, në që se nuk e urrejnë me zemër, pra thot për nga mirë sallallahu nësem se nuk ka iman. E qka të thuet për atë që përvec se nuk e mëhon, nuk e urrejnë me zemër, plus edhe e përkra me fjallë dhe me vepra edhe me lëvdata, me mbrojtje, nëse së qarohet se filan djetari respektum ka gabu, dhe më thënë Luft, ndezin luft kunder ati që së qaron nga bimin e dikujt që e ka ndasht Ose nuk e ka ndasht, po ka interesat ndryshme Dhe du më thënë përqështje të cilat Allahu i ka qujtë mëkatet mëdha Për nga mirë i së lëlavën e së me ka radhit në 7 mëkatet mëtë mëdha Nëse dikujt e bënë këta dënjë i dashur i jatë, atëherë nuk, nuk lejojt të qërtojë. Të më thënë jo vetëm që nuk e uren me zemrë dhe nuk e kundrështon me gojë, po plus edhe e mbron edhe e përkra ose bidatet gjithashtu nuk i mëhon në asë një mënyrë i veprojnë në për gjamia, në për... e kam fjallën për ata që e din se ajo është bidat, edhe që e kam mësu qartë se e kam mësu bidatin edhe rëziku në bidatit edhe prap i bajnë ato i përkrahin ose i justifikojnë me justifikime të ndryshme. Ëh madje subhanallahu xhenë edhe njerëz që pretendojn selefizëm edhe edhe sepse si mbrojnë bidatët edhe devijimet Allahu na ruaj. Pastaj thon ka një një fjalë të një shehit e kam përkthy këtë ditë ku ka tregu se fjala e dietarit në përparaqse do të dhe, për kësa, thon ai ka përmend fjalën një fjalë tipon Kaimit që ka thon el ilmu qala allah u qala rasul u qala rasuluhu do të thon dituria është ka thon Allahu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem edhe a ishehu e shëran se dituri, kjo është dituri e vërtet, kurse fjalët e djetarve janë shpjegim të kësaj, në qofë se janë në pajtim me ketë, të tëre, janë pranume, në qofë se nuk janë në pajtim me ketë, janë të refuzume, nuk janë ato diturit, më thonë qdo gjë është ka delpjët djetarit. Kjo fjalë është e vërtet, mirë po ata që e kanë përkëty, e kanë përkëty me një, një kontekst, Tjetër, dhe më thënë, për t'i justifiku njerës që dojnë ata t'i justifikojnë. Për t'i refuzu fjalë të djetarëve me së qërime, e, dhe më thënë, për hapin, kjo është dyshim. Dhe më thënë, si ka thonë Allahu, me lëdhine fi kulubihim zejgun, fejet të biune ma të shabe ha minhu. Dhe më thënë, ata që kanë devijim edhe s'mundi e në zemër, indjekin ato e, argumentet jo krejtësisht qarta. Dhe më thën në pamje të jashme kur e thot fjalën duket sikur e vërtet sikur thret në të vërtet mirëpo me atë synon një skatërim, një devijim, domethënë për <coughs> kuptohet se fjala e dietarit është e sqaruar, domethënë se nuk është as nuk është spallje, as nuk është e vërtet absolute, por kur dietari gabon njerëzit që e shohin gabimin e kanë obligim ta sqarojnë se ajo është gabim, me argumente. Edhe jo, vetëm të përhapin këstu propagandat, thën, e, përgjithsime, se djetari gabon, fjalla djetarit nuk është diturri, po diturri është kuroni dhe sënë etiket, këto janë premisa, bazat, cilat se lefiti dim. Por, kur gabon dikush, duhet sëqarohet me argument. Të më thënë, filoni thotë, Gabimet shumëta, për po, një për atinë është se akuzon për zina një selefi të pafajshëm, edhe këtë akuzë e bëndë gjami në shpita Allahut për para cindra njerëzve, edhe kjo është, kjo është gabim, nuk ka dyshim për, për këtë, sepse së qarimi për këta është i qartë në Kuran, dhe më thënë nëse ata nuk sillin katër dëshmitar, ata janë tek Allahu gjenje shtarë. Edhe, për nga mirë i sallallohën, e se me ka përmen një për e shtatë munkate dhe zhytëse në gjëhenem, është e, akuzimi i pesimtarve të pavajshëm me zina. E ta shpërme arësjetu këta dhe përmembrojt këta, thonë pra kjo fjala e djetarit përse ka thonë Shekh Rebija, ose ka thonë Shekh Ubeidi, ose Shekh Hasan Elbenna, ose kush ka thonë, ajo nuk është diturije, pagabueshme, ata janë njerës. Kjo është të vërtejtë, se ata janë njerës edhe nuk janë të pagabueshëm, mirë për në qëfë se kanë gabu, duhet të shërohet me argument ku është gabimi tyre edhe ku është gabimi ati që mundohen i ju të shentroni. Pas tajnë vazhdim, ka thonë autori Rahimahullah, në pikën mishin e 7-10, «Wel imanu bi enë të taubat e feridhatun, ale l'ibadi en jetubu ilallahi azzawajllem in kebiri l'me asi wa sagiri haë, dhe në thënë prej bazave të sunetit gjithashtu është besimi se tëubja është farz është obligim edhe robrit e kanë obligim të pendohen tek Allahu nga gjdo mëkat i madh ose i vogël nuk ka dëshim se tëubja është obligim Allahu ka urdhru ka thonë ja e juha lëdhine amenu tubu ilë Allahi tëubet e nësuha O ju që keni besu, pëndohu një të kallahu me pëndim të sinqert, ose të plot. Dhe ka thënë pëngameri sallallahu aleyhi wa sallem, Ja e juhannas, tubu ilallahi, fa inni e tubu filjomi, i lejhimi e të mërra. Dhe më thënë, o njerës pëndohu një të kallahu, sëpse unë brenda ditës pëndohem të kallahu një qëndë herë. Ose në transmitim tjetër, e këthëra minë sëbë i në mërra, më shumë se 70 herë. Dhe ajetet që i lëvdojnë ata që pendohen, edhe që tregojnë shpërblimin e pendimit, gjithashtu janë të shumta, ka thënë Allahu: "Walladhina itha fa'lu fa fahisatan aw zalamu anfusahum, zekurullaha fastaghfiru li dhanbihim." Ëh, ata të cilët kur bojnë një të keqe ose i bojnë padrejtësi vetes, e kujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje për gjenahin në tyre, wa men jëgfiru dhënube illa Allah, edhe kusë është taj që i falë gjenahet përvecë Allahut, wa lem ju sirru ala ma faalu, wa hum ja alamun, dhe ta nuk këmgulin në atë që e bëjnë, dhe më thënë në gabimin që e bëjnë, duke e ditur, dhe më thënë nuk këmgulin në gabim, kjo është për i cilësive të besimtarve të mirë, që i ka lëfdu Allahu subhanahu wa ta'ala që kur ta kuptojnë gabimin nuk këmgullin edhe nuk jam kokfort këf, në gabimin atyre për këthehen të ka Allahu edhe kërkojnë falje duke ditë se Allahu është falës edhe nuk i falë gjënajt askush përveç ati subhanahu wa ta'ala Përndaj Allahu i do ata që përndohen, ka përmendë Allah, inna Allahe ju hibbut të wabin o wa ju hibbul mutatahirin më thënë Allahu i do ata që pëndohen dhe i do ata që pastrohen e, sepse të më thënë se cili e ka obligim të pëndohet pasi se cili gabon si në hadithin që e përmendë kullu bëni adem e khatta të më thënë se cili birë ademit është gabimtari madhë prandaj prej mesit këtyre gabimtarve të gjith janë gabimtar më të mirë të janë Ata që pëndohen shumë Edhe Allahu gëzohet për robin e ti kër a i pëndohet Kër këthehet të këllahu Si ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem Allahu gëzohet me pendimin e robit ti Kër a i pëndohet edhe këthehet të kaj Më shumë se sa do tishtë e gzu Dikush për jush Në qovë se është duke e curë në për një shkretëtir Me kafshën e ti Edhe ajo i humbë dhe në atë kafës e ka usqimin dhe pijen dhe pasi e kërkon shumë dhe dësprohet i humë për shpresat se dhe të gjej shkonë në një pemë, shtrihet në hijen e saj dhe duke qenë i dësprum për gjetjen e kafës e ti dhe përderi sa është në gjendje kur cohet e se kafësën për para ti e kapë litarin e saj edhe nga gëzimi i madhë, thëtë, o Allah, ti e robim, unë jam zotë i jotë, gabon nga gëzimi i madhë. Më thënë mund të paramendojë njëriju për të kuptu dhët, dhët, një realitet, në silët një shembul. Njëriju mund të përfytirojë se qëfar gëzimi i të madhë dhe të kishte dikush prej neshë, në që fëse është në këtë gjendje. Më thënë pasi sigurohet se dhe t'i vijë e vdekja agoni, domethën me me dhimbje dhe me vështirësi, edhe atëra i vjen çpëtimi, kuptohet se kjo është ky zgjim më i madh. Dhe ky zgjim i madh me rrec example, dhe zgjimi i Allahut për kthimin e robit të tij në teugë, edhe në rrugën e Allahut, është më i madh se sa ky zgjim. Uh, prandaj allahuhu ka urdhru domthan uh, per teub te plot pendim te plot masruh uh, ka fan gjithashtu ka fan allahuhu kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihum <coughs> la taqnatu min rahmatillah thway rubritami te cilet i keni b padrejsi vetes i b dam vetes mos e humi shpresen ne mshiren e allahut Inna Allahe, ja gëfiru dhunu bë gjemiëa, Allahu i falë të gjitha mëkatet. Inna hu, hu el ghafurur rahim, ajo është falës dhe mëshiruës. Thëtë, me pëndim falët së cili mëkat. Nuk ka përjashtim në asë një mëkat. Përëndaj, pëndimi të ubea ka pozitë shumë të lartë në islam. Në thëtë, mi afton ajo që Allahu i do atë atë cilët pëndohen, Dhe pengamiri sallallahu me në selim pra 100 herën dit është pëndu Kuptojët njeri u le ta analizojë gjendjen e ti Edhe është e brenda ditës sa herë ka nevoj për istikfarë dhe të ube Edhe kjo është brenda ditës nëse është i vëmendë shumë Nëse kujdeset e shëse dhe ja, ja vëmendje, du më thënë i analizon vejprat e ti, e se se saher do të duhet të pëndohet. E lera e ma për kohët, ku kemi qenë të pavëmensëm edhe të pahë kujdesëm, kemi ba gjunahet lojdojshme, prandaj teubja është obligim, edhe ka vlerën sumë të madhe, sumë të lartë. Teubja që tjetë në suhë, dhe më thanë, e sinqertë, ose e plotë, e pranuar, duhet t'i plotsoj tri kuste. Edhe kur plotsojnë këtë tri kuste, ajo është realiteti i, i të ubes. Nja është të ketë keçardhje, të më thënë, të mamë pendim në gjusë qipe, se të ube nuk të thëtë pendim, në demë, të më thënë pendim ose keçardhje për atë që ka galu, do të për mëkatin që e ka bën se për obligimin që nuk e ka kry, një herë të ndjeje keqardhje në zemër. Pastaj të jetë i vendosur që mos ta përsërisë atë asnjëherë dhe ta lëre mëkatin nëse në atë moment, <coughs> do të thënë, duke e bërat mëkat, ta braktisë ndjeje keqardhje edhe të vendose që mos kthehet më. Atherë Kjo është të ube e plot edhe që është e pranuar të kallahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, thot e, estakfirullah wa atubu i lehi, dhe më thënë, kërkoj falje edhe pëndohem të kallahu, kjo është që vjenë pastaj, kurse pëndimi, dhe më thënë, rrani t'i ka në zemër me këto tri kuste. Edhe në qofëse i ka bënë padrejci, në qofëse më katë i ti lidhët, dhe më thënë, me dikanë prej njerëzve që e ka dëmtu dikën në pasuri, ose ndërë, ose kështu me radhë, nëse është një hakë që këthehet, e ka obligim edhe prej kushteve të ubes është që t'ja këtheje hakin pasurin që ja ka marrë, dhe në qëfse është diçka që nuk këthehet atëre, kërkon falje edhe prej njeri jutë të cilit i ka bo padrejtësi, edhe me këto plëcohet pendimi, ose të ubia. Pastaj thot autori rahimahullahu në pikën 171 thot wamallam yashed liman shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah fa huwa sahibu bid'atin wa dalalah shakun fima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot kus nuk dëshmojn uh, se do të shkojn xhenet aj për të cilin ka dëshmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë ajo është pidatëgji dhe i devijuar a i dyshon në atë që e ka thonë për nga meri sallallave në sëllem dhe më thanë njerës për cilët ka thonë për nga meri sallallave nëse me emër ose me grupe që ka thonë se janë prej banorëve gjenetit atëherë në obligimi i se cilit besimtarë është që ta thotë njëtën fjal nëse nuk e thotë a një është i devijun edhe dyshon në fjalë të pengamirit e, thot, unqoran, adh, e peng amiris, sallam, sunet, say, ka për qëllim që është në sahabëve të cilët atyne u ka garantua allahun kuran edhe pengamirit sëllallahu në sunet se janë prej banorve të gjënetit ka thënë allahu la jështë të uimin kumën emfaka min qabli lë fëthi wa katel u la i ka aqdhamu dërëgjëtën min alëllëdhina enfeku min ba'du vë katelu, dhe të nuk janë të barabartë, ata të cilët kanë kan dhonë, kanë shpenzu, dhe të kanë dhonë pasuri i limosh, për para të qlirimit, edhe, edhe kanë luftu, dhe më thënë për para të qlirimit, ula i ke a, a, dhe mudera gjëtën minë lëdhine, enfeku min ba'du vë katelu, ata kanë shkallën më të lartë, edhe është problemin më të madhë se ata që kanë luftu dhe kanë dhënë kanë shpenzu pas qëlerimit wa kullen wa adë Allahu l'husna mirë për të gjithë dhe Allahu wa ka premtu gjennetin wa Allahu bima të amelune khabir edhe Allahu e de mirë në hëllësi se të qka beproni ju gjithashtu Allahu ka të regu se është iknaqur me sahabët ka thënë vësabikun e l'awaluna minë l'muhajirin e l'ansari e l'ladhina të tebeuhun humbi ihsan Radhi Allahu an hun, wa radhu an. Më thënë, ata të partë para rendësit, para kaluesit e parë prej muhaqirëve dhe nësarve, dhe të tjere që i pasuan në mënyrën më të mirë, at, me ata Allahu është i knaqurë, edhe ata e në të knaqurë me Allahun. Më thënë, qëpse Allahu është i knaqurë me ata, kjo është shkalla me lartë që mund të arrije një robë, që të rriek në cina Allahut, edhe atërë, s'ka dyshim se vjen shpërblimi Allahut me gjennet. Edhe thot, وَأَعَدَّلَهُمْ Gjennatin të gjëri tahtë e hëllënharu khali di në fiha ebeda, atyre Allahu ka pregaditur gjennete, në për cilat rjedhin lumenj, aty do tjenë përgjithmon, pa fund, dhalik el fauzul adhim, kjo është fitorja e madhe. Edhe ka thonë për nga meri sallallahu alin sëllem, Latë e subbu ashabi, Latë e subbu ashabi, mos i shani sahabet e mi, ka thonë pashat në dorën e të cilit të shpirtim, nëse dikush prejush jep lëmosh sa mali ju hudit me flori, nuk mund të arrije atë që kanë dhonë ata me një grusht. E tira, me ratë, kemi folë për vlerën e sahabëve dhe pozitën e tyra, edhe në qëfse pas këtyra argumenteve, dikush thotë, Se sahabët nuk i kanë të garantu më gjënjetin Ose ata persona që i ka përmen për nga meri sallallahu a në sëllem Flet keqë për ta edhe i shanë Allahu në rujt Atëherë nuk ka dushim se aj është i devijun edhe Me gjasa të shumë ta Ose është e qartë se aj është mos besimtarë gjithashtu pasi Nuk i besonë fjales Allahut dhe fjales për nga meri sallallahu a në sëllem në rreth fundit e pika njësin e sot të ditë thotë autori rahimahullahu wa qala maliq ibn anas malzema sunna wa selim minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thotë maliq ibn anas rah rahimahullahu ka thon kus i mba kapet fort pas sunetit dhe nuk flet keç për sahabet e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam do të thumë me mate, pas taj vdes, dhe më thënë këtë gjendje, kane me anë nëbijjina, o sidikina, o shuhedai, o salihin, a i do tjetë me profet, me sidikat, me shahidat, dëshmorët, dhe njerëzit e devotëshëm, wa in kane lehu takësirun fil amel, edhe nëse ka mangësi në vejpra. Edhe kjo është gjithashtu e qartë, dhe më thënë, a i cili vdesë, në rrugën e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem kemi përmen shumë heraj që ka qenë me pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem në dunja në ecjen e ti në veprat e ti pra në ecjen e rrugës kam përqëllim me rrugës veprimit edhe në se cilën vepr edhe në fjallë edhe në besim ka qenë me pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem nuk ka dyshim se edhe në akiret do tjetë fizikisht me pengamerin sallallahu aleyhi wa sallem Edhe këtë fjalli më maliku e kamarë prej Ajetit fjallësë Allahu subhanahu wa ta'ala Këtën Allahu Wa men yutë illaha wa rrasul Këtën kësi bindet Allahu dhëtë dërguarit Fa ulaike ma al ladhina An'am Allahu alaihim Aja është me ata të cilët Allahu i ka begatu me të miratëti Mina nëbijin Wa s-siddiqin Wa s-shuhedai wa s-salihin Që janë pënga mërët sidikat, të sinqertit, shahidat, dëshmordhë të salihin, do thot njerëzit e mirë ose të devotshëm. Wa hasuna ulaika rafiqa, do kta janë shoqëria më e mirë. Ë pra, nuk kemi dyshim se ai që është në këtë rrugë që i bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, do të jetë me këtë shoqëri të lartë në ahiret. Allahuv nabaft pritura wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdih wa rasulih nabina muhammed wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin